щоб роздавати автографи». «Але ж ви розкопали ротонду 12 століття», вигукнула дівчина. «Розкопав не я. Я тільки помагав», сказав Метельський. «Хіба це не однаково?» здивувалася любителька автографів. «У мене навіть ручки немає», безпорадно розвів руками Метельський. «Візьміть мою». Подала йому авторучку дівчина. «Якого кольору була авторучка?» – запитала Оксана Винокур. «Хіба це має значення?» – здивувалася жінка-археолог, яка все це розповідала. «Здається, вишневого кольору. Правда ж, вишневого?» «Імпортна чи вітчизняного виробництва?» «Що вже не імпортна, так це точно. Знаєте, з таким інкрустованим металічним ромбиком». «А що дівчина дала для автографа?» книжку, листівку, блокнот, книжку. Ви не зауважили, що то була за книжка? Ми не могли не зауважити, бо дівчина пояснила, що збирає все, що стосується слова ополку Ігорєвим. Тому й до Метельського звернулася за автографом, що він розкопав залишки загадкової ротонди, яку професор Махновець пов'язує із київським великим князем Святославом із самим словом. Книжка, яку вона дала підписати Метельському, була відома праця академіка Ліхачова. Що було далі? Метельський розписався на титульній сторінці, поставив дату, віддав дівчині книжку і авторучку. І вона сховала книжку у чорну шкіряну сумку, що висіла у неї на плечі, і в цей час Метельський скрикнув і впав. А дівчина? Всі ми так розгубилися, що не помітили її зникнення. «Ви теж не помітили?» спитала Оксана Винокур, машиніста-екскаватора. «І я не помітив», – винувато визнав він. Дівчина була у модному джинсовому костюмі небесного кольору, у блакитних кросовках пума, мала розкішне біляве волосся. Якого віку? Ніхто не міг точно сказати. Тепер що двадцять, що сорок років, косметика все замосковує. Оксана Винокур не дуже й допитувалася щодо віку любительки автографів. Її особливо цікавило тільки те, чи справді та мала біляве волосся. Ви не помилилися? Вона не чорнява? «Та ні, це ж усім запам'яталося. Може, перефарбована? Які в неї очі? Нічого азіатського. Що ви? Які азіатські? Голубі-голубі очі, знаєте, мов би, аж безсовісні. Знаєте, що?» Нахилився над Оксаною, висунувшись із своєї кабіни машиніст-екскаватора. «Ми оце голови тут ламаємо?» А та дівчина точнісінько, як ви, мов рідна сестра. Ви хочете сказати, що вона занадто стандартна, щоб її знайти? Зиркнула на нього з-під брів Оксана. Машиніст, до речі, теж був білявий. Доволі симпатичний чоловік, років під сорок. Мабуть, має успіх у жінок. Я що, добродушно зітхнув машиніст. Я можу тільки сказати, що колись усі дівчата були однакові тільки вночі, а тепер однакові і удень. Кепські мої справи, подумала Оксана Винокур, зловмисниця з усього, видно, досить розумна і, мабуть, досвідчена в скоєнні злочинів. Демонструвала тут захоплення історією, щоб спровадити можливе слідство на фальшивий шлях. Поки її шукатимуть на історичному факультеті, вона зникне разом із коштовною здобиччю, викраденою її спільниками. А яка здобич? І чи вона взагалі існує? Тут кінчається криміналістика і починається історія. А де історія? Там є учитель Оксани Винокур, професор Богораз, Валеріан Костєвич Професор Багарас сповідував теорію прецедентів у такому місті, як Київ, де все вже було,